Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj, plotë pritim dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ngjeken rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote dhe ndërru dhe zërë në Gjumane Kaluarë, kemi tërejtuar një tim që ka të bëjë në një prej faktorëve kryesor të jetës e lumëturë. Andaj që njëriu lumëtur, të jetë lumëturë të jetën jetë mirë, duhet të jetë iknaqën marë që e ka. Dhe të jetë këmi sjaruar qëpar më në kuptën të jetë iknaqën marë që ti përmisimi i standarit jetësor kërkesa për njetë më të mirë nuk bëjën desh në këtë mëse. Mirë po, kërbesëntari kërkon me përmisu standarit jetësor kërkon për njetë më të mirë, do të këtë parasysh disa përregullëve që i kemi përmenë në takimin e kaluar. Dhe kemi thënë se Allahu Gjellë Gjellë nështaj që njerëzua ndanë, furnizimin dhe aju këtë e bënë mbi bazën e drejtësis, dhe mbi bazën e urësis, dhe mbi bazën e mirësis e mshires e kështu në rratë. Andaj nuk i të kanë pesimtarit të rëvëlltohet përshka këtë ndë një mungjesi që e ka në këtë dunja. Nuk i të kanë largë asaj asë me pasë me ndimë të keqë për zotën, me folë të keqë diqka, përshka këse ndë një standarit saktuar jetës nuk i është plesu. E sëmëtari jep mundin maksimal mundohet, për gjith mund duke i ndjekë rrugët e duhra, rrugët e halalit, të lejuarës, të asaj që i takan, e pastaj është i pajtuar me rezultatin përfundimtarë. Kjo është që ka caktuzot e Gjelle Huala dhe aj nuk dëshpruat, aj nuk shgënjet, aj nuk lejan që të përfit nga depresioni dhe mërzia përshka këse nuk ka marrë ma tepër është i bindër se kje që i ka adhështë sa këtimi zotit dhe a i pajtojtë me te. Përndaj, këto dy aspekty është njëmi pas parasyshë. Mundin duhet me dhonë, angajshim duhet me bë, me punu duhet gjithë sësi, nuk duhet me najtë, duhet me punu. Mirë po duhet edhe me ditë se, zotit gjellë leuala, këtë ta ka nda, bëhuj kënaqë me këtë. Dhe kemi përmëndojë që asë njëri në biftyrë në tokës nuk ka rritë me i pëllëcu të gjitha nevoja që i ka. E pa më në shmë është. Dikush ka rritë me i pëllëcu disa nevoja, po ka mbe tjera të pëllëcuara. E dikush i ka pas një këtë pëllëcuara, pas taj kanë mungu e së ka pas nëzime i pëllëcu. Kur e kështu me robë? Kështu dënjoja. Askush se ka pas të tërën, po askush se ka hum të tërën edhe nuk ka njerë që ka arnë dhënja që këtë i ka. Njerë që me sëmë e sëzaj, dikush më pakë, dikush më shumë. Prendaj, aji që ka arnë dhënja, mund me qenë në skajnë e varëfrisë, me gjithat ka diqka. Ka diqka. E ka jetën. E ka ndërshëta shëndetin, e ka sytë, e ka shumë. Ka ndërshëta ujme pi ekstumeratë, se ka cilsin e duhur tjetës me, me gjithat diqka ka. Nuk ka një që vjenë dënja dhe thëtë, unë e kur gjësë kam, s'ka kështu apë të. Nga se Allah gjëllë në uala, nuk le janë që dikush në këtë dënja marë dhe ajë kur gjëmë është me pasë. Nështë ta, nuk katë një aftushme, është e vërtitë, mirë po, nuk është pasë gjë. Po edhe tjetëri, sada që të këtë, nuk i katë të gjëtha. Dicëka pa i mungoshtë e pa mundshme, nga se, jete e këso i bote është e këtilë Andaj, qëla është zgjidhja e dur për besimtarin në këtë situatë kërë i mundë nga në diqka, mundohu me indërmarë masët e duhura për me përmirësu standardin, për me arritë atë që përduhet, mirë për në qofë se nuk vjenë, nuk ndodhë, pajtohme në saktim në latët dhe këna që matë që ke, kjo është jetë e lumë tër. Dhe sa do të vazhdoj prapë të drodhazër me këtë pjesë, të ksoj tema duke trajtuar vetëm disa pika që kanë të bëjnë me skaqjet që na ndihmojnë me që të kënaqem me atë që kemi. Ngase na e kuptumse besimtari duhet të jetë i kënaqur me atë që ka. Ne kuptuam se besimtari duhet të jetë i pejtuar me atë që ka. Dhe këtu është jeta e lumtur. Mirpo Kjo ju gjithmon është e letë, kjo gjithmon është dëmonë e pranushme për njëri. Duhet më undihmu njëri me disa udhëzime, duhet më undihmu me disa mësime të saktuar a që realisht me të qeni knaxën marë që ka. Andaj, që farë në ndihman të, dhe dhe zërë, që letë jemi të knaxën marë që kemi, që ka në ndihman? Ka disa udhzime që i kam përmen djetarët tanë, duke u shërbyr me udhzime të Zotit Gjellewal në Kur'an, por edhe me udhzime të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Nga e që në ndihman të ndërrodhazër, si fillim është mështë të primi në begati dhe gjithashtu kujdesi nga lukësi të prunë njëtë të ndronë edhe nga njëre habitën dhe hargjohen për te asaj që jo e që kanë nevojë po edhe për te edhe lukësit në ashtamë dhe zhytën ka njerë, thelonë në epshe në knatsitë ndryshme e nuk e kam parasysh se jetë a mund më usilë dhe format të ndryshmatën dhe ajë menandë që gjithë nuk duke të kështu me jetu avë E pastaj nëse ndodhë çka pak më pak me zbrit, spajtohet meta. Shymsuna këtu me flajt, shymsuna këtu me hongur, e po është dashur para mënu që vin situata andaj qytë që të bëhet bëj kënaqë më saktim me Allah xha do xha llo. Te nebesim torr nuk është shpordorues. Nga çka Allah xha me valla thot wa kulu washrabu wa la tusrifu inhu la yuhibbu al musrifin. Allahu thot në Kur'an, hani edhe pini kur kush pejonon. Hani, pini. Dargonin nga ndaluara meqenë se right? janë shumë të lejuara. Hani dhe pini, mirë po, mos e teprani. Mos e teprani. Gasa Allahu nuk i don atë që teprojnë. Dhe Allahu thot në Kur'an, "Innal mubadhdhirina kanu ikhwana ash-shayatin." Mubadhdhirin E në ta që shpërdorojnë A ta që do të të dërdhën pasuri Pa vend E të projnë në luks Këta thët Allahu jan Orta këtë shëjtanit Këta Allahu nuk i dan Andaj për shambull Sa, sa rëndur për shambull Sa ushimu u gjujt Ose për shambull Me përdu njësa njërë djërë I del pëj qef edhe A sa e ka shpenzu E kështë mëralë Masët e pravë të, masët e pravë. Po, dhejat që duhet, edhe dhe dhe dhe mirë, s'ka galet, cilësore, kvalitative, kejtëm të regull, mirë po, bësej që shumë e qartë kur dhutë, masët e pravë. Nga se të primi të lasdranë, të lastanë, e pasaj lastimit të pengën me konë gjithë monë, i pajtuar ma atë që kejë. Kja është e mirë edhe, midë me edukute në të në nëtër. Në në në në në këtë aspekt që më mësu në që farë dëlloj njërët jetit sëpër. Po me ju ofru kusët mira, po me ju ofru gjithë mënat që është me dëbishme më cilësore, po në regullë është mirë po ju me i lastu në luksë. E që pas taj nëjesër pak diqka mës me oplecu, me njerë rëvëltuar, me njerë e bërtasin, me njerë e ngrinë zërin, me njerë e silën keq e kësë të mëratë. E se këtë forme edukatës që e lastan fëm pas taj rezulton me për edukat për jorë respekt për prindin ka më që gjithë më një ka blin një qka një herë se ka blinat që e kanë shukë të tjirë të ti veç mu pëmdanë ti së më blinë mu e kështë të më rot pëse, nga se është mësume një standart në alt shumë edhe e ka problem kërë me levizit nërse jeta nuk mundësën me kënë gjithë më një vijat e din me pas levizje po është e nalt e kështë më rot në aspekte të ndryshme. Prandaj kujdesin nga luksit të tepruar, kujdesin ngashpordrime i ndihmon besimtarët të mqinë të kënaqur me atë që kanë. E dytë të rrugës që na ndihmon kimi të kënaqur me atë që kemi është besimi i drejtë në Allahun dhe besimi i drejtë në ditën e gjykimit. Na ndihmë se për me qenë musliman duhet me besu në Zotin që në gjitha lëhë nuk ka islam pa besim nuk qëndra në jave dhe kë besim në Zotin të nëzër, nuk është vetëm fjeshtë me pranuës Allah e këzistan për shambull, mi thonë dikujt a beson të në Zot? po mërgjësho e hajtë nga të rega pak që është beson të në Zot? po që është ka me besu? Zutë që është një, egzistën, mirë që është një. Tjetër, a është kjo krejtë, e kërkuara, a është kjo e tëra që duhet me plecu besimtari për me besu në Zatë? Jo, bërë, jo. Nga besimin në Zatë është të besojmë, bëndë shumë, se Allahu i Gjellë dhe Gjellalu hu vëpranë bibazën e drejtsisë. është i drejtë, Allahu Gjellewala asë kujt nuk i bën pa drejt Kur? Në asë të i rëtha, në asë e situat, në asë të i moment Edhe pse njerëzit me Allahun silën më të pa drejt Edhe pse njerëzit në raport me Allahun i bëjnë mëkat Nuk e respektojnë, nuk i përull, nuk e dëgjojnë Njerëzit mund të bëjnë që fardojnë Në bitë gjitha, Allahu Gjellewala është i drejtë me ta Nuk ndodhë asë një herë, për asë një arësujë. Qoftë e përshka këtë mëkatëve të mëdhaja. Që Allah unë më usirë me dikon për drejtështë, kur? Ajo gjithë mu i drejtë. Gjithë mu i drejtë. Edhe ndaj atyre që e mëhojnë. Ka njerë që Allah unë hitëse besonë, s'ka thëtë zëtë. Edhe ndaj këtyre Allah është i drejtë. Nga se Allah i drejtë, është i drejtë dhe nuk e thënë drejtsinë për asë kënd kjo është bindja jonë njëri unë nga një herë mundët me mendu se i është bërë e pa drejt mundët me mendu e pëse mu kjo mdo dhe e pëse u në humba këto e pëse a i pofitani e më së pofitaj e në këtë pëse në kërkim të kësaj se pëseje ka mundësi shëjtari me nënbil një vëzveshe se Allahu se ka da këtë punë drejt për shemë për mundët njën një me menduadhe dhe Duhet me ditë se kjo është një cytje e shejtanit, përndryshe është e vërtet e as të drejtë. E vërtetë është se Allahu është i drejtë. Dhe gjithmonë Allahu të doros i jep njerëzve shumë më tepër se ata që e meritojnë. Çdo kujt. Çdo kujt merr të jetën tonë, ajtë të jetën e tij, çdo kush që të analizon jetën e tij dhe lë shikojnë çfarë ka bue ai që më pas këtë jetë këtu qëfar ke bodi, qëa ke meritu ti, që i ki këtë të mira nuk di me të regu qëfar kjeve të ka e pa Allah o mirësi pa i meritu fare nga mirësia dhe bujaria ti dhe në qovë se mund gandish kash nga drecia ti jo pa drecisht nuk këndohet as një herë të ndonohet që dikosh me meritu një sen i takan kja e Allah o më së një adhon së ndohet kja për ka mund si njerën i bojnë pa drejtë njëri tjetët. Zlumë mes njerën zë ndohet, pa drejtësisht njerën zë dja bojnë. Por jo, Allah u gjithë do gjithë alimë. Andaj besimtari kur është i bindu në drejtësin e Allahut. Besimtari kur është i bindu në urtësin e Allahut. A i ndonë Allah u gjithë si duhet, a i vendusë Allah u gjithë në vendin e vetë? Po, gjithës ishë. Gjith, gjithës ka është vendin e vetë. Pra ndaj, a i muslimanë, që ka besu në drejtë në Zotit, është i bindur në drejtsin e Allahut, është i bindur në ursin e Allahut, është i bindur në mshiren e Allahut, është i bindur në bujarin e Allahut, këtë gjithë të më është i knajshma që i ka dhënë Zotit Gjellevala. Ga se edhe se shumë ma pak meritane, shumë ma te per të ka dhënë. Prandaj, e kam pyth Alion, radiallahu ta'alan, Alion, i një menë qërë nga të aferme të pejgamberit aleyhi sallatu wa sallam o edhe nga shok të afer të ti, një musliman një besimtari, i gudzim shumë, i devat shumë, i drejt, i urt Ali ibn Ebi Talib, radhiallahu anhu zote qëftik naqin e te një dit e pëtën i kërështë e një këmë në sabah qy shuqoga, a mu i pushoga fjallë që i kujmë, edhe ata i kam dushme që ashtut uzhova. Faqe që s'topet. Uzhova duke u rrokullisë me begadin e Allahut, ndërsa duke u ankunga mangësië e falënderimit. Nëse diçka ka mungon, shikoni se më tash. Nëse diçka ka mungon në jetën time, ajo është mungesa e falënderimit të Allahut xhallahu. Çfarë po mungon? Tërat kët mira ti kam. Nëse diçka duhet mësuar shumë, ajo është mirë njo janë dhe i Zotë i Gjellëdhe Vala. Këna mungënë. Këna mungënë. Qëri përrejë ka mundësi me thonë se une, shumë ma te për jam falenderuës ndë e Allahësë që po më japë mu? A ka mundësi këtë dykush me e pretendu? Jo, dhe dhe. Pa mundës me. Sa duhet me pagu për një metrin e shikimit e dëgjimit e kësë më rrëpë? Që kami sëtë përshamun që ka përparu mjekësia, dhe po ka mund që të bën intervenime me dërëtit shumë të avancuara <coughs> dhe shumë precize po shumë atje se një nervë atje me mbilë, shumë i voglë, me milimetra po shumë i nëndësishëm, apo? shumë i voglë një qëka i nervë i voglë, një, vogl, një polcë në shumë e thjeshtë, një qëka, shumë i voglë po kushton me qindë dhe mbira euro e sa ki asotin në trupit dërë sa ku asotin me këthyj ata me konvertu në euro sa ban sistemi nërvor i njeriut që Allah Gjalluola e ka ndërtu të kënjirë me funksionu që nduot nëse aj shpaloset e zgjatet thunë djetarët me mira, mira kilometre është i gato këtëm këtë mbrenat instaluar ata funksionojnë pa mbiqshyri e në tonë. Funksionojnë pa di e në tonë. Sa so ka gjyntyre, sa so ka organe, sa so ka gjyrat brendshme, do në truni jonë, zemra jonë, punojnë pa di e në tonë. Parma për shumë, me qenë kështë, që sa so dinë ti, qa që punën zemra, ishëm dhejkë më ti ose ishtë dashtonë me kry shkollën për kardiologji me kuptu për zemën, duqështë shumë mund me punua për. Ka shumë se në zemër në asë në kidim, edhe me në i shtjegu së i kuptojmë, me gjithat aja punën. Dite tja pës dite, kuptove tja s'kuptoja, aja kërin punët vetë, e kam zhut një kush me punu ato, s'ka dirja e kuptën tja se kuptën ti. Sa ka, dhe mëon, gjëra të qëditshmet, mëhnichmet të njerë q Në sa ato duhet më i kthim, më i konvertoj në parë. Vallai parë të dënjehsh nuk dalën ato. Në sa ato duhet më i konvertoj në falendërim ndaj Zotit xhallahu ala. E çdo ash vejësë që më nai të opsh shumut me falënderova. Kur mos më çu kokën për sejsës, siku shumut Allah më i thon faleminderit, ai na tash barabart. Korr, absolutisht Të dhe ajë që e një Allahum bujarë, ajë që e një Allahum si drejtë, ajë që e një Allahum si bëmerës, ajë kuptanë, se nëse mungën diqka, mungesa vje pre me e në raport me te, ju pre ti në raport me muamë. Nga se mungën adhurimi, mungën falenderimi, mungën mirëmjoja, këna mungën, dhe sa për mirësi, ka e pa Allahu bëllëk, alhamdulillah, nda i gësimi i drejt në Allahu në gjëllë dhe gjëllë në hu dhe besu drejt sa e është i drejt sa e është i urt kjo të bon me kuni këna që ma që Allah të ka da ti e dinë se Allah dinë më mirë që ka të vyjnë ty ti e dinë se Allah pëse së të ka da në këta mirë po jo me u thonë si kushe disa nga beni israelit nga në të kaluar në Allah për menë se kanë thënë Kër ju ka mungu, diçka, kanë thonë, jedullahi maglule. Zotë në rrën nga këto fjallë, nga këmendimi keqë për Zotën, kanë thonë, e pas ka shtrëngu Zotë i dorën. Pse? Pse diçka që ata kanë pasë që ka në të vëllin. E Allah dhe, beli e dhehu me besotë ateni, a i ka durë të shtrime, a i jepë vazhdimishtë, ju i kini durë të shtrëngume. Jusë jëhëpni, se Allah ja vazhdimisht, vazhdimisht Allah u furnizan. Dhe Allah kukusja kanal përshka këtë kopratisit se i dhimet. Jo, na, na buem që ashtu, Allah u zbana ashtu. Na nuk jëpim pëse na dhimet, na, po na këtë e buem. Po zoti këto se po në koraj. Allah u gjithë me uala kur nuk janë dalë dikujt një begati pëse po hargjohet. Ska mo, së në të do, ska kështu, na buem kështu. Unë sunt ja, pëso këti nevojës, so, s'ka marrëu. Unë bëj kështu. Ti bën kështu, ai bën kështu. Allahu s'bën kështu. Andaj buri bindë që nuk ta kanë në pse s'ka. Nuk ta kanë në pse po i llimët. Jo. Nuk ta kanë në më go pa drejt. Kurr. Absolutisht. Edhe se këto janë të qarta. Nuk mbetet deri pas me kon, alhamdulillah. Ai e din më mirë atë. Bëj k'në osh, machallah ta kando. Jetoni të lumtur. Besimit dit një gjykimit. Gjithasht të e bërë mështëron me koni knashe në marë që ko. Pse? Gështë të në nëzër. Sotë që me posë një nëndunja. Sotë me posë bëllëk. Këmë arë një ditë që. I thëtë. E të është duke me ispektujtë. Edhe krejt një lënë këtu. Asë që nuk nërë me vetët. Sotë ko njerës të në nëzër. Që në raport më atë që e kanë grumbullu, nëse marëm sa so ka grumbullu, dhe sa so ka arrit me shvizu, ka dalin të malë atë. Ka dalin të malë. Zakonisht njeri ma shumë grumbullon, se që jepët mundësia me shvizu atë. Apo? Nga se, sa so lenë ma zveti njeri. Përsham njeri kësili, kur des, edhe shpia të rëzohat, edhe të të shëtë ju kanë qëky, edhe këtu prish me ta. A kanë duhet kështër? Jo, ta. Sa so, ka met mësteje dikush me e shvizu shpinë tonë? Apo, gatë, nështë ta ka një pasat e shvizu e shpinë e gjushit atë. Apo, daonaj, shumë më te për kalonësit që ka potë mëzime e shvizu. U shkuaj atë. Teshat. Njerë i blokja ka vdekë, i përdoj në kërë masi, s'ka gala. Nuk duhet teshat një jetë vdekën me gjushit, me që s'ka nevoj. Ajo konë i jonë, i teshatin që i kalonë, përdojri, Bërë mi shpënda sa të ka për shpirë ti, s'pejsh punë Përë mi përdojnë gjallit ti, mi përdojnë I afermi ti, i vlavit ti S'ka një shka për një keqë, pëse ju e teshë është e jabë Aja e ka bajtë për zgjallis, e ka bajtë për zdekni S'ka gajle Mi për e kalon teshën Kalon parë, s'ka mujtë me hargjit Kalon tokë, s'ka mujtë me shizu e kështë të mërat Për daj besimtari e din që Edhe ata që e ke, që është herës kimës si një me shvizu, ne mu me kërku edhe ma tepër, përndaj, merë atë që mundë është, gjithë mundë me shvizu, cëlla është pune e mirë. Mundoj që edhe begatin që amaut takadhon, mirësit materiale, me shndërru në punë të mirë, që edhe kërdis e mërë me vete. Ja ulen njerëzën mallin, por e mërë me vete mundësin e shvizimit të mallit. Qështë më dohë kjo? Po e përfundaj kë Dhe gjelat me një hadithve, i kamerit të fisa dhësër. Dhe gjene këtë hadithë që është shomë, shomë përgëzimi madhë për neve. Kjo hadithë është mysh dhe madhë për neve. është gëzimi madhë kjo hadithë për neve. Që ka thot kjo hadithë? Mohamedia të më ka thënë. Kur vdes njeri jo, i ndërpret mundësia punëve të mira, shkomu i e dekë, përveç në tëri rastë. Që kjo në ashtë të rratë. Me kënë hadith dhe dhe dhe këpika, për shambullë, kur desë në rrio, ndërprejët mundësia me punë mira, pikë, ishën mërzit në. Pse, shkohën më bretë të kësha pasë mundësia dhe pak më punë mira. Po, ka dhonë illa min ihte thëllatë, ka dhonë përveç e në tëri rastë. Alhamdulillah. Pas ka mundësi me e majtë të tëtorë të në qelë, në Pas kem mundësi me shfrizu dunjan për të miren toni edhe kërsi këtu, pas kem mundësi. E kur është aja? Jo të i qu bukë këtë vorri, të sënë e hana ta bukë, ka marrë funda e puna përë. Jo, pësa. As ja të i a qu parët e vorri, se si vynet të parët e vorri, s'ka qa blenë me to ati a bëtë. Jo, e qka pra jatë qenë, ka thëmë pejgamberi së sëllëm, në ti rraste. Rraste i parë aim yntesa be e kalon një dije që njerëzit mbasojë asoj herë apo e kemsu di kan njerëzit mbasim punojnë në punëti e dekos vërtet e ke shku të sflet më të susan më mirë po për njerëzit përfitojnë nga dia jote është me njëjtë, si një sikurse më koni gjallë shkojnë se hapet tek Allah një sikurse ti më mësuva më varg mirë ta pse ti e dek kështu më komso sot e hoq gjash fëmin tonë kemsuve bu mirë A kem sufof. Më a kem sufmin tonë dukat. E ajtën e kem sufmin e ti. Nipën, aj nipë stërpën nipën. Krejt zinxhirore sa so ata punojnë në pun fundet tua, me msimet tua, ty të shkon se hopi. Ati e harruan moti, ti e tret motin dhëjaptë. Kujdes çka polan. As dikush lën këç, e mëson dikon këç e u dik, e dikush punon këç me ta. Edhe në varëshën e këçja. Ne të kujdesemi çfarë msimi polojm. Kam pojmse. E para, e dyta ka thon Sadaka tun jariyah, një sadaka rjedhse, e kalon një hajrat, një punë e mirë që njerëz përfitojnë. Ata andaj e ka punë po njerëz me para, për shembull, kanë marrë çeshnë. Nëpiu i njerëzit. A ju dekmatë? Çdo hayvan, çdo zog, çdo njeri, çdo që pintati ishkon seopi, simbe ku ngjallaj. Për shembull çeshnën, një rrugë ka qen. Atë po. Në një një çdo punë harë që kalon. Njerëz përfitojnë nga ajo mas ti, aty ishkon seopi edhe e tre treta ka thon waladun salihun yed'u leh a do të thotë se kalon mbesveti një evlat të hajrit, një evlat të hajrit, nëse mirë kalon e ai lutet për të thotë o oh Allah, falja babas time, falja nënës time, o oh Zot, shpërblej primtë mi, sikurse merr kundgjalli i njëjtë. Gase numratori apo në të mira vazhdon me ec. Pse e kalon një burim në fund të mira mas te jeta. Andaj, çka është jeta e mirë? Knaço nëse ke arrit mëmsudikon diçka. Buj knaçur nëse ke arrit me loni punë të mirë një harat masteja. Buj knaçur nëse ke arrit me loni fëmijë të edukuar. Kjo knasia e dhunjas. Andaj buj knaçim me këtu, me tërrat. Avin edhe shkojnë s'ka mujt kurkush me i marr krajt, edhe s'ka mujt kukull me shishë zukrajt, mirë po munon me dijesë, me halal, me, hëllal, me i fitu, me i shfryzu knasi zot e xhallala, apo në kuptose ti udhtar ka shkon tek Zoti Gjallëualla, merr ato çka duhet tjerat dhe një e Allah në me e të tjerat ndaj poru ose veçram i ban. Te Allahu na mëson vepas të lumtë. Allahu na mëson të qenë të kënaqur me atë që, që Allahu na e ka dhënë dhe mëson që kur vdesim e kanë më dekte ton vullahi se kjo është pashyve e kur vdesim Allahu na mëson me milion fletorë të pemëve mira çel që edhe atje të kon në ahiret nga dhunjoja na vin pemë mira ata profoni informata doz do të organizohet në xhamin ton vazhdimisht ka këto organizime po do të bëhet regjistrimi i nxënësve të rinj për mësim besim në xhamin ton ditën e shtunë dhe ditën e dielë nga ora 10 deri në 12 komsyn andaj është më me po i përu fëmit më është një investim tek sot aty që seca apoteka për u fëmit të mësu kuran ti sikë buret më mësu për më mësu di kur'thu kuran sot lezon kuran ajë sot fona taj edhe ti të shkon se vazhdimisht se ti bose së bashk edhe kapu edhe kemsuar. Prandaj mos kursin bim fëmiton, nonat ona grat, vajzat këto çu ka për të gjithë këto mundësi më msua alhamdulillah, edhe sektori femër edhe sektori mashkull dhe fëmiva janë aktiv alhamdulillah, prandaj e janë regjistroni dhe shfrytëzojnë mundësinë më e mësimit të fesë apo. Zoti ju shpëleit me kaçpë edhe fon, rregullojnë safa sot kanë mundësi, përgatitni për namaz, Zoti ju ndroh dhe shpëleit me kaçpë edhe fon sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen ktheira.